Mattiusar Guðspjall, 28. kabli Að liðnum kvíldardeigi, þegar lísti af fyrsta degi vikunnar komu þar María Magdalena og María Hinn til að líta á gröfina. Þá var það landskjálfti mikill, því engill drottinn stjæni yður af himni, kom og velti steininum og settist á hann. hann var sem elding ásýndum og klæðinn hvít sem snjór. Varðmennir skulfu af hræðslu við og urðu sem örendir. En engillin meldi við konurnar, Þið skuluðu eigi óttast, ég veit að þið leitið að Jésu hinnum krossfesta. Hann er ekki hér. Hann er upprísin eins og hann sagði. Komið og sjáið staðin þar sem hann lág. Farið í skindi og segið lærisveinum hans, Hann er upprísin frá döðum, hann fer á undan ykkur til galilegu. Þar munuðið sjá hann. Þetta hef ég sagt ykkur. Og þær fóru í skindi frá gröfinni með ókta og mikillig gleði og hlupu að flytja lærisveinum hans boðinn. Allt í einu kemur Jésús á mótið þeim og segir Heilar þið! En þær komu fjallu framfyrir honum og fæðmöðu fætur hans. Þá segir Jésús við þær Óttist ekki Farið og segið breðrum mínum og systrum að halda til galilegu. Þar munuðu sjá mig. Meðan þar voru á leiðinni komu nokkrir varðmenn til borgarinnar og sögðu aðstu brestunum allt sem gerst hafi. En þeir kvöttu saman öldungana og tóku það ráð með þeim að bera mikið fjæ á hermenina og mæltu við þá, segið þetta. Lærisveinarans komu á nætturfeli meðan við sváfum og stálu Og ef þetta berst landsöfðinganum til eyrna, skulum við sefa hann svo þið geti verið áhyggjulausir. Hermennirnir tóku við fjennu og gerðu sem þeim sagt. Þessi sögusögn hefur verið borin út með algýðinga allt til þessa dags. En lærisveinarnir allafu fóru til Galílegu, til fjallsinn sem Jésús af því til. Þar sáuðir hann og veittu hann um lotningu. En sumir voru í vafa og Jésús kom til þeirra, talaði við þá og sagði Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gerið allar þjóðir að læri sveinum, skýrið þá í nafni föður og sonar og heilagsanda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef bóðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar.